І видно, шістьох тягнуть рядно з вагою, взявшися за його краї і кутики, мов мурашки. Доволочили ношу до калинчика вільного відпокійників. Двоє приєдналися з лопатками. Починається риття. Навперемінки беруться до роботи. Вільні відпочивають, підтопцьовують і хухають собі на руки. Тоді підійшов Мирон Данилович. Добрий день, дядько. Добрий день. Врізноголос відказують на привітання копачі, здивовано і недовірливо поглядають. Однак більше не кажуть нічого. На Нарядні трупи, його руки, кривоскорчені біля грудей. Серце стрепенулося у Мирона Даниловича. Мертвячок був Андрійкових років і навіть схожий з обличчя на нього. А ну, хлопці, я поможу хоч трохи? Мовчать. Один подав лопатку. Мирон Данилович починає копати, але що за знак поганий, зразу ж і втомився. Колись від зорі до зорі міг грити, забувши про спочинок, тільки набіглий піт з брови струшував, а тепер неспроможний півгодини повертіти лопатою. Зачав дрібно тремтіти, немічно і гірко, відчув таку чорну змору, що тот похилить на сніг. Стояв, опершись на лопатку. Перед очима трупик, мов пергаментовою шкірою і понятий темною сизістю страшній схудлості. Кістячечок зостався і шкіра на ньому, що обсохла замість одежки. Поставив лопатку в свіже риття Мирон Данилович, так, щоб не впала, як руку прийняти, і признався. Не сила мені землю копати, хлопці. Ми самі Пішов він, оглянувся з вулиці і побачив, що вже притрушують. Не осуджував їх. Де тут закопати як слід, коли не нічні? І від цього трупи, як і сніг, руки виставляться, ідучи, позирає на дворище Катранник то в одному, то в другому. Мертві, покладені на сніг. Але комісія байдужа до них. «Перебігає від порога до порога. Жовті, охрою хата не кифра Самохи, що в Радгоспі служить як городний. Треба довідатись, чи живий. Господар і жінка дома. А з кукурудзіними качанами хлопіт. Сьогодні в Радгоспі ніякого діла, сказав Самоха. Так і зійшлися завчасно. Не дивуйтесь моїй мукомольній. Дістав 5 кілограмів кукурудзіного качанця. Це така зарплата. Буду крешити». Рубав качани сокерою на древітні і вкидає в мішок, потім гатить по них обухом. Катранник розповів про зустрічі з партійцями і дітьми. «Подушать нас», – сказала господиня Чорнява, як нічний жучок, але а аж воскувате. Її чоловік проти неї, ніби відповів смальняного, вуса підрізано в риску. «Дивіться на хатній млин, запрошує він гостя». Засипатиму зараз, моє серебро змелиться. В кутку з-під відкинутого рядна виблескотіла саморобна машина, і гість підступив, пильно оглядаючи. Нічого хитрого, мовить самуха. Я поставив рівно зрізаний пеньок з прикороченим корінням, а зверху перекинув другий пеньок, це ж рівний, тільки без коренів і менший. Обидва курасно прийнані кругами, і там держаться камінці, як зуби. Їх багато. В нижньому пеньку посередині шкворінь. От на йому і крутиться верхній пеньок. При самих зрізах обведено бляшаний пас. І до нижнього пенька прибито. Зоставлено рівчак для борошна, куди зсипатися йому за великий цвях, що на горі, збоку забитий. Берусь і кручу верхній пеньок на нижньому. Це і вся механіка. Ця то вся, а звірувата штука – Знову дивувався Мирон Данилович, коли господар покрутив саморобний млин. Прогуркотіло дерево і проскриготіло камінцями. Слух віддається болісно. Гість пригадує собі картину в книжці. Голова ніг з очима виреченими і від ногами на всі боки. Ніби ця машина. І каменюки кругом, як тут навалені. Каміння чого? Треба, щоб нижній пеньок не вирушився. Самоха засипав товченого качання від тулину шворенні, після чого взявся знов крутити верхній пеньок